Richtig. Einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Zeiten ganz oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt. Hier wohne ich! Du sollst doch nicht immer dazwischenreden! Ja, dort oben in der Turmkammer wohnt Huibu nun schon seit nahezu 400 Jahren. Seit damals, als. Müssen das die Leute wissen? Doch, das gehört dazu. Also vor 400 Jahren war Huibu noch gar kein Gespenst, sondern ein lustiger und fideler Ritter mit Namen Balduin. Aber dann kam wieder mal so ein Freitag, der dreizehnte, an dem bekanntlich alle schrecklichen und unheimlichen Dinge geschehen. Und ein gewisser jemand, dem Huibu heute noch gern mal im s t o c k d u n k e l n Finstern begegnen möchte. Huibu! Oh, dem würde ich's aber zeigen hatte irgendetwas übel genommen und ihn verwünscht auf diese weise war aus dem ritter balduin das gespenst hui buu geworden das seitdem jede nacht zwischen zwölf und ein uhr in der geisterstunde durch das schloss spuken und laut heulen m u s s Huibu! Huibu! Huibu! Ruhe! Seit der Verwünschung waren, wie gesagt, vier Jahrhunderte vergangen. Hui Bu hatte ein ordentliches Gespensterleben geführt und das Spuken stets pünktlich und zu aller Zufriedenheit besorgt, wie es sich für ein pflichtbewusstes Gespenst gehört. Eines schönen Morgens nun sauste ein roter Straßenkreuzer mit einer dicken Staubwolke an ihm vorbei und hielt mitten auf dem Schlosshof. Aus dem Auto stieg ein junger Mann. Schön wie ein Filmstar, in einem eleganten Anzug und mit genau zehn goldenen Ringen an den zehn Fingern. Und da kam auch schon Huibus alter Freund, der Schlosskastellan, angewatschelt und machte einen tiefen Kratzfuß. Will Willkommen, Maj Majestät, auf Schloss b u r g e c k Ich danke Ihnen vielmals. Ich bin gekommen als der rechtmäßige Erbe und Nachfolger des verstorbenen Königs Julius d XI. Hast du das gehört, c a s t e l l a n Dieser Mann da ohne Krone, Zepter und Purpurmantel will ein König und Nachkomme jenes Julius sein, dem ich einmal im Schlafe die Bettdecke weggezogen und an den Fußsohlen gekitzelt habe, dass ich nicht leise kichere. Natürlich ist das ein König. Verschwinde. Sagen Sie mal, mein lieber Kastellan, mit wem reden Sie da eigentlich? Ach, das, das, ist, das ist nichts, das ist, das ist gar nichts. Aber darf ich Eurer Majestät als neuem Herrn und Besitzer d a s Schloss Burgeck jetzt vielleicht sein? Als Besitzer? Als Besitzer, hat er gesagt. Dabei gehört Schloss Burgeck mir, mir ganz allein. Zutiefst verärgert folgte das Gespenst unsichtbar den beiden bis zum Schlossportal. Doch als Huibu als letzter hindurch huschen wollte, knurrte der Kastellan. Nein, du bleibst draußen. Au! So eine Unverschämtheit. Seit 400 Jahren bin ich hier Gespenst und noch nie hat mir jemand die Türe zugeschlagen. Noch dazu an die Nasenspitze, wo ich so empfindlich bin. Aber wartet, ich werde euch die Nasenspitzenbeule heimzahlen. Schon heute Nacht könnt ihr was erleben. <lacht> Mit schaurigem Wutgeheul raste Rui Bu über den Hof zum Fledermausturm. Und kaum hatte das Gespenst über die quietschende Wendeltreppe seine Turmkammer erreicht, machte es sich rachelüstern, an einer modrigen alten Holztruhe zu schaffen. Wo habe ich nur mein Buch? Wo habe ich nur mein Buch? Spuken leicht gemacht für jedermann. Ah, hier.、Puh. Dieser Staub. p f So. Und nun wollen wir mal sehen. Mumm der Kopfschmeißer. Ja, ja Mumm der Kopfschmeißer, das ist das Richtige. Als Kostüm nehme man eine schwarze Kutte mit möglichst hohem, steifem Kragen. Alsdann öle man seinen Kopf am Gewinde kräftig ein, sodass er sich bei Bedarf rasch abschrauben und werfen lässt. Besonders wirkungsvoll ist es, den Kopf zeitweise unter dem Arm zu s c r Zu tragen. <lacht> ausgezeichnet, ausgezeichnet. Genau fünf Minuten vor Mitternacht verließ das Gespenst in der Verkleidung die Turmkammer, huschte wie ein Schatten über den Schlosshof und schlich auf Zehenspitzen bis vor die Tür des großen Thronsaales. Dort angelangt hockte sich Huibu in die Knie und lugte durchs Schlüsselloch. Der König ist allein im Saal und verschlingt gierig seine Abend-Blaubeersuppe. h a h a nicht mehr lange. Da, die Turmuhr schlägt zwölf. Und jetzt, nur nichts übereilen. Beim zehnten Schlag riss Hui-Bu seinen Kopf herunter, beim elften die Tür auf und Punkt zwölf. Sprang er mit gespenstischem Hui-Bu-Geheul mitten in den Speisesaal, holte aus und warf seinen Kopf in hohen Bogen direkt in die Blaubeersuppenschüssel, sodass der König von oben bis unten bekleckert war. Hui-Bu! Pfui Teufel, muss das sein, gerade in die Blaubeersuppe. Die Flecken auf dem Tischtuch gehen nie wieder heraus. Wer sind sie überhaupt? Ich, äh. Ich, äh, ich, mein, mein, mein, mein, mein Name ist Hui Bu. Ich, ich bin das Schlossgespenst. Ah, erfreut, sehr erfreut. Ich bin König Julius der 111. <lacht> Schöner König ohne Krone und Zepter. <lacht> ja. Und Sie sind also das Schlossgespenst. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Darf ich Sie zu einem kleinen Nachtmahl einladen? Gänsebraten und Schokoladenpudding, Schlagsahne und Klöße, Himbeersauce und Erdbeertorte. Auch Vanilleeis ist da, wenn Sie mögen. Nur Blaubeersuppe kann ich Ihnen leider nicht mehr viel anbieten. Hui Bu wollte natürlich ablehnen, aber bei der Aufzählung all dieser Herrlichkeiten war ihm doch das Wasser im Munde zusammengelaufen, sodass er schließlich zulangte. Der König staunte nicht schlecht, was das Gespenst alles verdrücken konnte. Und ehe er sich's versah, war nur noch der letzte Rest mm. Blaubeersuppe mm. übrig geblieben. Doch das Gespenst hatte noch immer nicht genug und schielte mit dem linken Auge sehnsüchtig nach der Suppenschüssel, während sein rechtes Auge auf die große Standuhr in der Ecke blickte. das ist ein Jammer. Immer, immer wenn's am schönsten ist. Da schlägt es gleich eins.、Oh, halt, halt, halt. Ich habe eine, eine Idee. Ich drehe den Uhrzeiger einfach eine Stunde zurück. <lacht> so. So, und jetzt kann ich auch noch die Suppe auslöffeln. Ich fürchte nur, Sie bekommen am Ende noch Bauchweh. Ivo, schließlich habe ich seit 400 Jahren nichts Richtiges gegessen. Und, und, da, und da ist man froh. Endlich mal wieder etwas Gutes zu bekommen. Na dann wohl bekommst. Ich schenke inzwischen den Wein ein.、Mm. Prost, altes Gespenst. Prost! Prost, König ohne Krone und Zepter. Prost! Prost? Prost! Prost! <lacht> Das schmeckt ausgezeichnet. Mhm. Mhm. Mhm. Richtig gemütlich war es, fand Huibu. Nach drei weiteren Gläsern tranken sie Brüderschaft und der König holte in dieser Nacht noch manche Flasche Wein aus dem Keller. Plötzlich graute der Morgen. Jetzt musste Huibu schlafen gehen, ob er wollte oder nicht. Oder nicht? Von nun an besuchte das Gespenst jede Nacht zur Geisterstunde seinen Freund, den König, im Thronsaal. Und bei Gänsebraten und Erdbeertorte verstanden die beiden sich immer besser. Eines Nachts vertraute König Julius Huibu ein Geheimnis an: Ich möchte heiraten. Und hab auch schon eine heimliche Braut. Die reizende Prinzessin k o n s t a n t i a Sie hat langes blondes Haar und blaue Augen. Und ist wirklich bildschön. Wenn du hier rechts aus dem Fenster siehst, in der zweiten Burg, da wohnt sie. Aber wenn du hier links aus dem Fenster hinaus schaust, in der dritten Burg wohnt die Gräfin Etepetete. Sie trägt ihre lange Nase immer ganz hoch. Und auf der Nasenspitze hat sie eine dicke Warze. Und auf der dicken Warze ein dünnes Haar. Und auch sonst ist sie hässlich wie die Nacht. Ach, was sage ich? Wie zehn Nächte. Und diese hässliche Gräfin möchte mich heiraten. Und da hätte ich eine große Bitte an dich. Könntest du sie nicht einmal ein bisschen erschrecken? Dass sie auf Nimmerwiedersehen ausreißt? Morgen stattet sie mir einen Besuch ab. Die k e t t geht. <lacht> Lass sie nur kommen. Dann gibt's endlich mal wieder was Richtiges zu spuken. Ich verspreche dir, mein lieber Julius, die alte Spinatwachtel wird ihr blaues Wunder erleben. <lacht> Am nächsten Nachmittag kam die vornehme Gräfin mit der Kutsche angefahren. Bei ihrem Anblick. Bekam Huibu eine richtige Gänsehaut. Doch dann rieb er sich vergnügt die Hände, denn er hatte sich wirklich einen feinen Spukplan ausgedacht. Um Mitternacht schlich sich das Gespenst in der Rüstung des Ritters ohne Furcht und Tadel ins Schlafzimmer der Gräfin Etepetete, trat leise an ihr Bett und kniff sie plötzlich energisch in die Nase. w <lacht> u Nein, ein Gespenst, ein s c h l o s s g e s p e n s t spuckt hier herum und bringt mich um. Gerade war die Gräfin in ihrem Bett in die Höhe geschossen. Dabei tat Huibu ihr doch gar nichts. Er stand nur mitten im Zimmer und hieb sich selbst unter seinem allerschönsten Geheule so klitzeklein, dass er Mühe hatte, sich immer wieder zusammenzusetzen. Und das war zu grässlich für die hässliche Gräfin. Allein mit ihrem Nachtgewand und der Schlafhaube bekleidet, sprang sie mit beiden Beinen aus dem Bett, riss den Türriegel auf und sauste zur Tür hinaus auf den Gang. Das Gespenst mit lautem Hui-Bu-Geheul und schwingendem Schwert ihr dicht auf den Fersen. Und damit die beiden ja nicht den Weg verfehlten, lief als Dritter der König mit seiner Stallaterne hinterdrein und rief aus Leibeskräften. Achtung! Gleich kommen die Stufen! Und jetzt links den Gang entlang. Ja. Und du d r e c h t s den Gang entlang. Geradeaus. Geradeaus. Ja, um die Ecke. Die Treppen hinunter. Und a u h dem Tor laut. Ja, ja, ich kenn den Weg. Mit einem König, in dessen Schloss ein Gespenst spuckt, will ich nicht verheiratet sein. Ich fahre h a l t Hurra! Halt aufgepasst, der Burggraben! Da war es auch schon passiert. Mit wehendem Nachtgewand war die Gräfin in ihre Kutsche gesprungen und davongebraust. Und da, wo Ibu so schön in Fahrt war und nicht mehr bremsen konnte, sauste er p l a t s c h k l a t s c h in den Burggraben hinein. Doch zum Glück war der Burggraben nicht allzu tief. Und als das arme Gespenst nach einer kleinen Weile sich hustend und prustend wieder an Land gebracht hatte, klopfte ihm der König freudestrahlend auf die Schulter. Ach, das hast du gut gemacht. Ich bin dir ja so dankbar, mein liebes Gespenst. Und, und ich bin、ja、erkältet. Oh je, das ist natürlich eine schöne Bescherung. Du musst dich sofort in deine Holztruhe legen und den Schnupfen mit Fliedertee auskurieren. Eines Nachts, Huibu hatte die Erkältung inzwischen durch eine s c h w i t z k u r vertrieben, kamen zwei Diebe ins Turmzimmer, wo Huibu in seiner Kiste lag. Ganz schaurig wurde dem Gespenst zumute. Als es vorsichtig durch das Schlüsselloch der zugeklappten Holztruhe schielte und hörte, wie die eine Gestalt der anderen zuzischte. Weißt du noch, Langfinger, wie der Kastellan unten im Dorfkrug erzählte, dass der König morgen ein großes Geburtstagsessen gibt? <lacht> Wo ein Festessen stattfindet, gibt es sicher auch für uns was zu holen. <lacht> Pst! Mausehaken! Schau mal da! In der Ecke die Truhe! Die sieht ziemlich schwer aus. Bei der lohnt sich bestimmt das Mausen. Du hast recht, Langfinger. Lass uns rasch die Truhe schnappen und dann lieber nachschauen, was es unten noch gibt. Ich habe gehört, es soll hier oben im Turm nicht geheuer sein und spuken. Schon wollte Hui Bu zu einer stummen Geistererscheinung Anlauf nehmen. Da gab es einen r u m s und einen Bums. Und die beiden Schlossdiebe hatten die Truhe hochgehoben. Sie ahnten ja nicht, wen sie da, ächzend und stöhnend, die vielen ausgetretenen Stufen der Fledermausturmtreppe hinunterschleppten. Huibus unfreiwillige Nachtreise endete im Speisesaal, wie er bestürzt feststellte. Die große g e b u r t s t a g s t o c h t e für den König Julius stand bereits auf dem Tisch. Zum äußersten entschlossen hob das Gespenst den Truendeckel in die Höhe und röchelte mit heiserem Husten. Wehe, wenn ihr nascht. Hui, buh.、Ah, a、ah, ah. s t du mich eben erschreckt, m a u s e r h a k e n Wie kannst du mir so eisig ins Ohr pusten? Wieso ich, s c h l a n g f i n g e r du, du hast mich erschreckt. Ich dachte, du wärst ein Gespenst. d u zittere i jetzt noch wie Espenlaub. Ach, hör auf zu zittern und lass uns die Truhe Um Himmels Willen. Schau nur da, die Truhe. Bewegt sich und, und jetzt, jetzt, jetzt schwebt sie durch die Luft. Siehst du, ich hab's e e gleich gesagt. Hier spukt's.、Und、nun spukt's wirklich. Ach, wahrhaftig. Die, die Truhe kommt immer näher und näher. Schnell weg von i h r Der Schwebetrick war von jeher Huibus ganzer Stolz gewesen. Und so schnell das erkältete Gespenst konnte, Schwebte es nun hinter den beiden Dieben her. Doch leider stieß Huibu krachend gegen einen alten Armleuchter, polternd fiel die Truhe zu Boden, und heraus fuhr das schauerlich klagende Gespenst. a u a Aber mein Holzkopf! Langfinger! Mauserhaken! Das ist wirklich ein richtiges, echtes Schlossgespenst! Furchtbar! Und sieh nur! Es hat eine grauenvolle Beule auf dem Kopf, als ob seine Frau ihm mit dem Nudelholz eins übergezogen hätte! Ja, ja, au, au! Au! So jammerte das Gespenst, und dabei sah es wirklich zu fürchterlich aus. Die Krönung der schauerlichen Erscheinung war die große Beule, die auf Huibus Holzkopf prangte und die von Moment zu Moment dicker und blauer wurde. Das war zu viel für die armen Räuber. Zitternd und bibbernd liefen sie rundherum um den großen Esstisch zum Ausgang des Speisesaals. Aber kaum kamen sie dort an, da erhob sich vor ihnen auch schon das Gespenst und zwang sie zum schleunigen Rückzug in den Speisesaal, wo die beiden Diebe schließlich vor Angst in die alte vermoderte Holztruhe sprangen. Hui Bu, nicht faul, hockte sich beinebaumelnd oben auf den Truhenrand n d Und dann langte er mit gespenstischem Lächeln nach dem längsten Tafelmesser und holte mit geisterhaftem Grinsen weit aus, sodass die Diebe in der Truhe vor Entsetzen zusammenschlotterten. Halt! Nein! Nicht töten! Bitte, bitte, liebes Gespenst! Geht es nicht ohne das Messer? Leider nein! Sonst kann ich mir ja nichts abschneiden! <lacht> Grauenvoll! Unser letztes Stündlein hat geschlagen. Doch nicht, was die Diebe befürchteten, geschah. Mit triumphierendem Blick schnitt sich Huibu ein riesiges Stück von der großen Geburtstagstorte ab. Und begann so vergnügt zu futtern, d a s sein s Schmatzen schaurig von den Wänden widerhallte. Aus dem einen Stück Kuchen wurden zwei, dann drei und vier, und als Huibu schließlich beim allerletzten Stück angelangt war, ging plötzlich die Speisesaaltür auf, und hereingewatschelt kam der alte Kastellan. Gefolgt von dem aufgeregten König. Nanu, was ist denn hier los? Oh, wo ist denn meine Geburtstagstorte? Och, verschwunden. Nicht ganz, Majestät. Ein Stück ist noch da. Hui,、hm. hm. hm. hm. Buu? Hm? Oh, äh, oh, entschuldige meine Gefräßigkeit, lieber Julius. Doch schaut einmal, wen ich hier in der Truhe habe.、Hm? Oh, Majestät, wir bitten vielmal s um Vergebung. Wir wollen auch nie wieder Tafelsilber stehlen. Oh, und ich dachte, die beiden wollten sich deine schöne Geburtstagspforte unter den Nagel reißen. Und da hast du sie schnell gerettet, was? Oh, h u i b u Du machst mir Spaß. Naja, schließlich habe ich seit der Fliederkur tagelang nichts Richtiges gegessen. Inzwischen hatte der Kastellan die beiden kreidebleichen Räuber am Schlafittchen gepackt und in das tiefste Burgverlies gesteckt. Dann schleppten er und seine Majestät, k ö n i g Julius der 111., unter lautem Schnaufen und Prusten die alte, vermoderte Holztruhe mit Huibu darin wieder hinauf in die Fledermausturmkammer. Tages, als der König gerade mit Huibu im Schlosshof spazieren ging und sich vom Gespenst dessen Streicher aus vergangenen Jahrhunderten erzählen ließ, drangen zu ihnen Stimmen herüber. Schau mal, Huibu, wir bekommen Besuch. Oder weißt du, wer der alte Herr mit der Brille und den langen Haaren ist, mit dem sich unser Kastellan am Schlosstor unterhält? <lacht> Na, soll ich mich an ihn heranschleichen und ihm ordentlich in den Popo kneifen? Nein. Lass uns vorher hören, was er will. Aber ich bitte Sie, Herr Professor, Sie können mir das wirklich ruhig glauben. Und ich versichere Ihnen, wir haben auf Schloss b u r g e c k wirklich ein Schlossgespenst. <lacht> Schlossgespenst? Das ist einfach lächerlich. Ich, der berühmte Professor Schlaumeier, bin gekommen, um Ihnen zu beweisen, dass es keine Spukgeister gibt. Spukgeister. das ist Zum t o t l a c h e n ist das ja. ist das. Zum t o t l a c h e n Na, warte, du Brillenschlange. Ich werde ihm als der grässliche Rächer so lange auf der Brille herumtanzen und an den langen Haaren ziehen, bis ihm Hören und Sehen vergeht. Ja, und dann, dann werde ich mich ganz dick machen, wie damals bei dem geizigen Grafen Ottokar. Ich habe dir doch erzählt, wo ich die. Ja, ja, schon hundertmal, h u i b o Ja,、mh. aber jetzt wirst du dich erstmal auf erprobte Gespensterweise dünne machen und ich werde diesen bebrillten Professor freundlich begrüßen. Oh, da kommt seine Majestät. König Julius der Hundertelfte. Mein bester Professor, ich darf Sie herzlich auf Schloss Burgek c willkommen heißen. Seien Sie für heute Nacht mein Gast. Ich wette mit Ihnen um eine große Flasche Wein. Morgen früh glauben auch Sie an Gespenster. An, an Gespenster? Mit Vergnügen wette ich dagegen, Eure Majestät. Spukgeister? Spuk, Spuk dass, dass ich nicht lache. Spukgeister. In der Nacht lauerte Huibu den Professor auf. Als d er sich zur Ruhe begeben wollte. Um den Leib sein ältestes graues Gewand, in der einen Hand einen verbogenen Spaten mit wackligem Griff, in der anderen Hand eine flackernde Stallaterne. So verkleidet wollte das Gespenst ihn als zähneklappernder Totengräber zum Zittern bringen. Endlich kam der Professor. Bei seinem Erscheinen hatte sich Huibu so prächtig eingeklappert, d a s s er sich glatt den linken Backenzahn ausbiss und ihn verschluckte. Aber selbst mit den restlichen Zähnen hörte Huibu nicht auf zu klappern und hielt sich dabei die Stallaterne direkt vors Gesicht, damit man auch richtig seinen schauerlichen Ausdruck erblickte. <lacht> dieser, dieser komische König will mir tatsächlich w e i ß m a c h e n hier in seinem Schloss gäbe es einen, einen <lacht> Spukgeist. Oh, oh, oh, oh, das, oh, das ist aber nett, dass Sie mir eine Lampe reichen. Ja, ja, man kann ja kaum noch etwas sehen in dieser Finsternis. Gute, gute Nacht, Herr Kastellan. <lacht> Spuk, Spukgeist. Ramsay! <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht der Kastellan. Das bin ich. Ich, das Schlossgespenst. h u i b u u Gespenst? Gespenst? <lacht> Lachhaft! <lacht> Ehe sich's h u i b u u versah, war seine Spukerei völlig schiefgegangen. Denn der zerstreute Professor hatte einfach dem zähneklappernden Totengräber die Stallaterne l aus der Hand genommen und war in seinem Schlafgemach verschwunden. Nein, so eine Nichtachtung war Huibu noch nie vorgekommen. Mit einem wahren Hechtsprung fuhr er in den nächsten Kamin und oben zum Schornstein hinaus, um durch den Nachbarschornstein wieder hinunter, geradeswegs in das Gemach des Professors zu gelangen. Aber in der Mitte des Kamins gab es plötzlich einen Ruck und er blieb mit dem grauen Totengräbergewand An einem Haken hängen. Da hing das arme Gespenst nun im Kamin. Und wie wild es auch mit den Armen und Beinen ruderte und sich den Hals verrenkte, es kam nicht wieder los. Und noch etwas anderes Schreckliches passierte. Durch das viele Verrenken und Verdrehen war sein Holzkopf immer lockerer geworden. Und ehe ihn Huibu halten konnte, fiel er h o l t e r d i e b o l t e r in das Kaminfeuer. Halt, halt, halt! Mein Korb, mein Korb! Was war denn das? Jetzt fliegen ja schon die Gipsfiguren von der Decke. Ich hab's ja gleich geahnt. Das ganze Schloss bricht zusammen vor Altersschwachheit. Nur ein Gespenst, das gibt's hier nicht. Also weg mit dem Gipskopf. In dem Papierkorb. So. Obi. s i s t zu viel. Und jetzt reißt mein Gewand vom Haken ab. Ich falle! h、hm? o p p l a hoppla, hoppla! Na, was wäre denn dieses? Da kommt ja auch noch ein Schornsteinfeger durch den Kamin. Na, sowas bringt aber Glück. Zum Spuk nochmal! Das ist kein Schornsteinfeger! Das bin ich, das Schlossgespenst! h u i b u <lacht> Gespenst? Das ist einfach lächerhaft, lachhaft, lächer, lächerlich. <lacht> Voller Wut schnappte sich Huibu den Papierkorb mitsamt seinem Holzkopf und flitzte zur Tür, wo ihm zu allem Unglück auch noch ein schwarzer Kater zwischen die Beine geriet, sodass das Gespenst der Länge nach aus der Tür stolperte und gleich dahinter gegen eine Wand prallte und zu Boden fiel. Fast die ganze Geisterstunde blieb Huibu erschöpft liegen, bis der König plötzlich den Kleiderschrank öffnete, in den das Unglückswesen in seiner Kopflosigkeit hineingerannt war. Was machst du denn hier, Huibu? Ach, Julius. Dieser eklige Schlaumeier will einfach nicht an mich glauben. Ach, was und wie sich der Professor vor Spukgeistern fürchtet. Mit wehenden Haaren ist aus dem Schloss gerast, wirklich. Dein letzter Trick hat fabelhaft geklappt. Mein letzter Trick? Ja, als du ihm als schwarzer Kater mitten ins Gesicht gesprungen bist. Aber das, das, das, das, das, das war ein richtiger Kater und nicht ich, das Schloss gespannt. h、oh、j e o、oh、i h u i i c h habe versagt. Ich glaube, ich hätte beim Professor meinen neuesten Trick anwenden sollen, bei dem ich mich riesengroß und winzig klein machen kann. Ja, dann w ä r e ich eben den nächsten Gast damit erschrecken. Das wirst du nicht tun. Morgen kommt nämlich meine Braut, die schöne Prinzessin k o n s t a n t i a zu Besuch. Das Dumme ist nur, ihre Mama ist mit von der Partie. Und diese Mama hat gesagt, sie würde ihre Tochter nur mit einem König vermählen, der eine goldene Krone trägt. Aber ich trage und habe doch schon lange keine Krone mehr. Lass nicht den Kopf hängen, Julius. Du, da, da kommt mir eine Idee. Also, ich bin doch ein Gespenst. Und jedes Gespenst hat bekanntlich irgendwo einen Schatz versteckt. Und zu jedem Schatz gehört auch eine goldene Krone. Großartig. Ähm. Warum hast du mir denn noch nie von deinem Schatz erzählt, lieber Huibu? Ja, weißt du, ich, ich habe leider im Augenblick vergessen, wo ich ihn versteckt habe. Aber im vorigen Jahrhundert, da habe ich es noch gewusst. Und ich werde ihn schon finden. Und dann weiß ich auch endlich, wie ich erlöst werden kann. Jawohl, ich werde gleich zu suchen anfangen. Hui, hui, hui, hui. Von nun an hörte der König nichts mehr von Huibu. Bis am nächsten Tag die Kutsche mit den beiden Frauen eintraf. Im Schlosshof half Seine r Majestät König Julius der 111. höchstpersönlich seiner Braut aus der Kutsche und führte sie und ihre Mama durch das Schloss, kreuz und quer durch all die vielen Säle und Gemächer bis zum Thronsaal. Zu,、so, mein bester König! Da wären ich und meine Tochter k o n s t a n t i a Ah, p a b l e u was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, der Schrank ist umgefallen, liebe Schwiegermama. Julius? Da, da hat doch jemand gerufen, Mama. Nein, nein, ihr müsst euch verhört haben. Lieber Julius, ich liege unter dem Schrank. Ja, was machst denn du da und Neubo? Ich, ich wollte mich ganz groß machen und obendrauf nach meinem Schatz suchen und. Mit einem Mal wurde ich ganz klein und der Schrank fiel um. Vorsicht,、oh, oh, oh, oh, Vorsicht, Julius! Oh, oh, oh. Ach, Julius, ich bin ja so unsagbar unglücklich. <lacht> Nanu, da heult doch jemand. Ganz gegen die Kontenance. Es kommt von dort, Mama.、Äh, das bin ich. Ich, ich. ich weine immer, wenn ich froh bin. Und, und heute freue ich mich über euren Besuch, liebe Schwiegermama.、Oh. Was soll denn nun wieder die Heulerei, Huibu? Als, als ich vorhin in der Ahnengalerie gesucht habe. Da habe ich auf einem alten Bild entdeckt, wie stattlich ich einmal als Ritter Balduin ausgeschaut habe. Und wenn ich mich dagegen als Gespenst im Spiegel betrachte, da kommen mir die Tränen. Hast du nicht ein Taschentuch für mich, Julius? Hier, bitte. Danke. Also, verehrtester Herr König, meine Geduld ist bald zu Ende. Fini! Erst fällt von allein der, der, der Schrank um, dann redet ihr mit einer unsichtbar heulenden Stimme, und nun lasst ihr auch noch euer Taschentuch in der Luft verschwinden. i m p o l s i b l Schafft lieber eure Krone herbei, sonst ist es aus mit der Heiraterei. Meine Krone wird nur noch geputzt. Ja, geputzt. Wenn ihr mir bitte so lange in den Speisesaal folgen wollt, teure Prinzessin, liebe Schwiegermama. a、oh, u f w e i n Vielleicht finden wir dort meinen Schatz.、Musik Zum Wohl, meine lieben Gäste. Langt munter zu. Mein Kastellan hat aufgetafelt, was unser Schloss zu bieten hat. Oh, das sieht wirklich lecker aus, Mama. Und. Mh, da ist ja auch Schokoladenpudding. Gott, so schwarz. Naja, aber ein kleines Imbisslein kann ja nicht schaden. Bei all dem Ärger ist es ja schon gleich Mitternacht geworden. Dieser Stuhl dürfte mir am bequemsten. So. Ah! Oh, zu i l f e Dieses Schloss ist verhext! Ich will mich sitzen und plötzlich sitzt schon ein unsichtbarer auf meinem Stuhl. Mordieu! Potz, Spuk und dunkle Mitternacht. Was mache ich nur, wenn ich den Schatz nicht finde? oh, oh, oh! Konstanz, i a jetzt sehe ich es. Da sitzt ein richtiges, echtes Schlossgespenst. Ja, ja, ja, du siehst richtig, Mama. Es wird ganz, ganz riesengroß und stößt an die Decke. Schau nicht hin, Kind. Halt e die Hand vor Augen. oh, oh, oh, oh. Jetzt wird es ganz klitzeklein und fällt dort auf dem Kamin in den alten, schweren Ritterhumpen. Pater Juhu, Julius, Julius, Julius! Ich hab e ihn gefunden! Mein verwünschter Schatz liegt hier unten! <lacht> Hui, Buu, ist das wahr? Wahrhaftig! Der große alte Ritterhumpen ist voll von Edelsteinen, Perlenketten und Silberringen! Ja! Und obenauf liegt eine goldene Königskrone. Tatsächlich? Ach,、oh, Ja. Tausend und ein Karat. a c h k e l t e u r p r i s e Das beruhigt mich, lieber Schwiegersohn. Nimm dieses junge Blut z u Gemahlin und enttäusche sie nicht. Willkommen in unserer Sippe. Embrasse-moi. Mein allerwertester. Hurra! Hier habt ihr einen Kuss. Schönste k o n s t a n t i a Oh, ich freue mich, lieber König. Und ich habe ein geisterhaftes Magenknurren. Denn so eine Schatzsuche macht schaurigen Hunger. Eine Frage, Huibu: Was war das für ein altes Pergament, das du ebenso schnell aus dem Humpen genommen hast? h、mm. psst, psst, nicht, nicht so laut. Das ist ein Geheimnis, lieber Julius. Ich werde schweigen wie ein Grab.、Hm. Nun sag schon. Was stand auf dem Pergament? Wie ich erlöst werden kann. Die Geschichte ist nur so. Also, wenn ich erlöst bin, dann bin ich doch gar nicht mehr da.、Hm? Und ich habe mich doch so an Schloss b u r g e c k gewöhnt. Und auch an dein gutes Abendbrot und unsere vielen schönen Spukereien. Ja, und drum a hab e ich das dumme Pergament heimlich mit aufgefuttert. Ach du Schreck! Womöglich bekommst du nun Bauchweh. Iwo, lieber Julius! Jetzt kann mich niemand mehr erlösen und ich bleib für alle Zeiten hui-bu das Gespenst mit einer rostigen Rasselkette. <lacht>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 sagen es gibt keine gespenster ich aber sage hui b u ist ein gespenst Huibu! ウィボーの顔が見えますね。 ほいぼう、あっ Nur, wenn ihm ein Spuk mal nicht gelingt, sagt Hoibu sich. Aufertrickst!、Oh, Verdückt nochmal, erschreckt nochmal, verdorrt, verwirrt, v e r s p u k t nochmal! Und hast du dann noch immer Mut, dann heult Hoibu vor Wut. Ich g r e i s t m a hier und wehe dir, du graulst dich nicht vor mir! Dann klirrt es mit den k e t t e n rum und hämmert an die Tür. Ich grusel mich und fürchte mich vor mir, gar fürchterlich! Hoibu! ほいぼう、いぼう、あっころ、まっかにかん。ほいぼう、いぼだし、どし、し、どし、どし、どし、どし、どし、どし、どし、どし、し、どし、どし、どし、どし、どし、どし、どし、し、どし、どし、 ほいぼう、ほ Uibu, いぼ i ほいぼう、i いぼう、ほいぼ u ほいぼう、ほいぼう、ほいぼ Uibu, う、ほいぼう、ほい i う、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼ u ほいぼう、u いぼう、ほいぼう、ほいぼ h ほいぼう、ほいぼう、ほい u i b u ぼう、ほいぼう、ほい b う、ほいぼう、ほいぼう、ほい h う、ほい u う、ほいぼう、ほ u ぼう、ほい Uibu ぼう、ほいぼう、ほい b う、ほいぼう、ほいぼう、ほい h う、ほいぼう、u いぼう、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼう、ほいぼう、